de is elő a DNS-t is hogy meggyőző embereket, amit dolgozni hogy is a hogy tekstől javaslához az egész előtt, a, előtt, a is előtt, és egy ember A az, az örökké és az A a kerti, a kis aztán e a azt, question, a tárgy, a a spárga ami hogy az nem Egy középiskolában vagy, itt ott Nem, a Ez az. Ez a. Ez a. Ez a. két a. Ez a. Ez a. a. Ez a. a. a. a. a. a. a. a. a úgy éreztem, hogy sokat értem. Egy másik dolog, hogy a színek színesek, és a színek színesek. A színek színesek. A színek A színek színesek. A színek színesek. A színek színesek. A A tehát, a állam, nem de a általános kérdések, de valószínűleg előbb egy idejükön minősül be is társasában és egy idejükön járásban. is, I. I. I. I. I. I. I. is, Ám, sok, szó uh, mesterek. Ez már az ördög, meg a És azt azt, hogy, de arra, hogy, legyen, hogy nem minden, ami like a mi ott az a a az itt a botnak the head water nem a hogy ez egy nagy dolog. Ez egy dolog, hogy soha többé nem értem, hogy miért vagyunk itt, miért vagyunk itt, hogy ez az idő, vagy érdekes, hogy jártál volna, de mi sem gondoltam járjuk is oda, azaz a az. a <tos> az hogy a és a a hogy észtorlalatot, és a két fajta különálló a rájára, a, a hogy az, életen, azt mondják, az a nem eh you are lying to me you don't believe me about him calling me back. I mean I'm and he a me that he's to call me back. He között. he's going to call me back. He told me that he's nem, nem fogalmaz, mert nem. Ez is egy olyan a foglaló. nem tudok megmondani, hogy miért. a a Mert ez The of the nem ismerik should személyesen. A hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, Az a Jézusen, a De a is in February. That the Obama here with us. We deliver change from more than the traditional all the world, oh, yeah. so oh, oh, yeah. hogy a mi magunkban, aki most észrevettem, én, én mindig, én is én mindig. Ő az a, a de nem az Azt mondjuk, hogy ezeket a dolgokat nem szánják that, De egyébként, Ez so it ezeket a dolgokat elszánják, akkor ezeket a dolgokat elszánják. De ezeket a dolgokat elszánják, now ezeket a dolgokat elszánják. De ezeket a dolgokat elszánják, akkor a dolgokat elszánják. De ezeket a dolgokat 50 dollár Nem a jóval a te nem. Nincs mágiád, benne nincs oka az ostromadás megnyúlásához. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem. Nem that is the reason So the word of the Lord through my faith the word of God is spreading in the water. Egy is voltál, And the of the Bible, a revival. az power of the Lord, the of the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 a négyébként a korszabb, négyébként a, korsz, a, a, a amit mindannyi van, amit gondolokhoz kapszolja az életedet. Itt az, az idő, hogy szóval a connection, with az életedet. Mindad, amely lehúzza lelassítja, hogy Itt az idő, hogy Tehát ez egy társaság. Hát himmel, hát, az élet elég sok találva az ezer nélkül is. Már a amit Olyan csodálatos olvasni előre, hogy ők ezeket, ez van, minden keresztény generációban is feladom, a lépést megtegye. that the generáció megpróbálja megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni a megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni a megpróbálni megpróbálni a megpróbálni generation can megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni megpróbálni ez pedig azt kijelentőleg elárul, nekünk nem érdekel, de semmi esetre nem. Never to forget the previous generation, they did all did, and we that personally. és nem valami